21. fejezet Itt A katona csattogó talpan rohant végig a folyosón. A hangja barátságtalan és éles volt. Menjen vissza! Ott álltak egymással szemben. Itt az alsó szinten ajtónélküli cellaszerű szobák sorakoztak, melyeket erőtér választott el a folyosótól. Byron ki tudta tapintani a kezével. Az erőtérben még némi rugalmasság is volt, de ez nem változtatta meg az acél keménységét. Byron érezte, hogy bizseregtőle a keze, s azt is tudta, hogy bár a szilárd testek nem jutnak át rajta, az ideg korbács energiasugara elől olyan átlátszóvá válna, mint az űr. Már pedig az űr kezében ott volt a korbács. Találkoznom kell aratap királyig biztossal, mondta Byron. Miért csap ekkora lármát? Az őr nem volt épp a legjobb kedvében. Az éjszakai őrködés nem tartozott a népszerű feladatok közé, ráadásul vesztésre állt a kártyában. Majd megemlítem neki, ha felgyújtják a villanyokat. A dolog nem várhat, mondta kétségbe esettem Byron. Fontos. Várnia kell. Visszamegy, vagy szeretné megkóstolni a korbácsot. Nézze, itt együtt vagyok Henry J. Ez az ember beteg. Lehet, hogy meghal. Ha egy hírriad meghal a tiránhajón, mert maga nem engedi, hogy szót váltsak csak a hatalom képviselőjével, akkor maga nagyon kínos helyzetbe fog kerülni. Mi a baja? Nem tudom. Intézkedik most rögtön, vagy már megunta az életét? Az őr morgott valamit és elment. Byron addig nézett utána, míg az őr alakja el nem tűnt a homályos vörös fényben. Hegyezte a fülét, nem gyorsul lefel fel a motorok lüktetése az ugrás előtti csúcspontra, de semmit sem hallott. Jibretthez ment, s a haját megragadva, szeliden hátrahajtotta a fejét. Az eltorzult arcból rábámuló tekintet értelmet nem, csak félelmet sugárzott. K – Kicsoda maga? – Én vagyok, Byron. Hogy érzed magad? Időbe telt, míg szavai célhoz értek. Gilbred bambán ismételgette. – Byron, Byron! Aztán egyszer csak megelevenedett. – Byron, ez már az ugrás? – Ó nem fáj, Byron! A fiú visszaejtette a fejét. Nincs értelme, hogy haragudjon rá. Ahhoz képest, amit tudott, vagy hitte, hogy tud, nagy tettet hajtott végre. Annál is inkább, mert lám összeomlott tőle. De a keserő csalódás csak nem hagyta nyugton. Miért nem engedik, hogy beszéljen arra tappal? Miért nem engedik ki? Azon vette észre magát, hogy az egyik falon dörömből. Csak volna itt ajtó, biztosan betörni. a rácsot is szétfeszíthetné, vagy kirángathatna a foglalatából. De erőtér volt, s abban semmi nem tehetett kárt. Újból elővöltötte magát, és megint lépteket hallott. A nyitott és mégsem nyitott ajtóhoz rohant, de nem látott ki a folyosóra. Várt, Megint az őr volt az. – Lépjen hátrébb az erőtértől! – förmet rá. – Lépjen hátra, és közbe tegye maga elé mindkét kezét! Egy tiszt is volt vele. Byron hátrébb vonult. A másik rezzenéstelenül tartotta rá az ideg korbácsát. – Az az ember, akit hozott, nem aratap – mondta Byron. – Én a királyi biztossal akarok beszélni. – Ha a Gilbred beteg, akkor ne a biztossal akarjon beszélni – felelte a tiszt. – Akkor hívjon orvost! Halványkék szikra jelezte, hogy az erőtér megszűnt. A tiszt belépett, és Byron meglátta az egyenruháján az orvosi jelzést. Az orvos elé lépett. – Rendben van, most pedig figyeljen rá. Ennek a hajónak nem szabad ugrania. A királyi biztos az egyetlen, aki kiadhat ilyen egyértelmű parancsokat, nekem tehát vele kell beszélnem. Megértette? Maga tiszt, maga felébresztheti. A doktor kinyújtotta a karját, hogy félretolja az útból, de Byron ellökte a kart. A tiszt éles hangon felkiáltott és hívta az őrt. Őr, vigye ki innen ezt az embert! Amikor az őr előrelépett, Byron villám gyorsan lehajolt. Ökőle lestek egymásnak. Azután Byron vállon, majd két csuklóján megragadta az ört, aki mindenáron végig akart húzni rajta a korbácsával. Egy pillanatra egymásnak feszülve mindketten megmerevettek, de akkor Byron a szemes sarkából valami mozgást észlelt. Az orvos futott el mellettük, hogy megszólaltassa a véscsengőt. Bájron azzal a kezével, amelyik nem a korbácsot tartó kés csuklóját fogta, kinyúlt és megragadta a tiszt bokáját. Az őrnek majdnem sikerült kiszabadítania magát, miközben a tiszt vadul feléje rugott, de Byron a nyakán és a halántékán kidagadó erekkel mindkét keze kétségbe esetten szorította a zsákmányát. A tisztreket üvöltéssel elvágódott, az őr korbácsa nagyot csattanva a földre esett. Byron rádobta magát, elgurult vele, majd térdre és félkezére támaszkodva felemelkedett. A korbács a másik kezében volt. Egy hangot se Zihálta. Egy hangot se, dobjanak el mindent, ami maguknál van. A szakad zugbonyú őr feltápászkodott, és még gyűlölködő pillantást vetett rá, elhajított magától egy rövid, fémnehezékkel ellátott botot. A doktor fegyvertelen volt. Byron felkapta a botot. Sajnálom, nincs semmim, amivel megkötözhetném magukat, s felpeckelhetném a szájukat, de amúgy sincs idő. A korbács halványan felvillant egyszer, majd még egyszer. Előbb az őr, aztán az orvos dermet kínos mozdulatlanságba, s össze, hogy aztán mindketten ott feküdjenek furán kifacsarodott végtagokkal őrizve a pózt, amelyben a korbácsütés érte őket. Byron Gilbrethhez fordult, aki némán, tompa és kifejezéstelen arccal nézte őket. Sajnálom, Gilbret, de te is, mondta Byron, és a korbács harmadszor is felvillant. Most tehát Gilbert is ott feküdt az oldalára fordulva, a méla kifejezés az arcára fagyott. Byron a lebomlott helyén kilépett a folyosóra. Éjszaka volt az űrhajon, csak az őrség és az éjszakai szolgálat volt ébren. A folyosó kihalt volt. Nincs rá idő, hogy megkeresse áratapot, egyenesen a gépterembe kell mennie. Elindult hát a hajó orra felé. Egy mérnöki formaruhát viselő férfi sietett el mellette. – Mikor lesz a következő ugrás? – kiáltott utána Byron. – Körülbelül fél óra múlva. – szólt vissza a vála fölött a mérnök. – Arra elől van a terem. Aztán föl a rámpán. A férfi hirtelen megfordult. – Maga kicsoda? Byron nem felelt. – Negyedszer is villant a korbács. – Átlépett a testen, és ment tovább. – Fél órája maradt. Ahogy felrohant a rámpán, hallotta az emberi hangokat. Előtte fehér volt a fény, nem bíborszerű. szerű Tétóvázott, de aztán eltette a korbácsot. El lesznek foglalva a munkájukkal, nincs okuk, hogy rá. Gyorsan belépett. A hatalmas anyag-energia átalakítók körül, mint törpék, sűrögtek, forogtak az emberek. A műszerek társai mint százezernyi szempár ragyogtak, és kínálták az arra pillantónak az információk tömegét. Ez a nagy utasszállítókkal vetekedő hatalmas hajó egészen más volt, mint az apró tiráncirkáló, amelyikhez már hozzászokott. Ott minden berendezés automata volt. Ezek itt akár egy város is elláttak volna energiával, és igényelték a megfelelő felügyeletet. Egy az egész géptermen körülvonuló korláttal felszerelt balkonon állt. Egy sarokban kis szobát látott. Két ember dolgozott oda bent. Újjaik fürgén szaladgáltak a számítógépek billentyűin. Sietve elindult arra felé. Mérnökök mentek el mellette, de rá se pillantottak, és belépett az ajtó. A számítógépeknél ülő két ember felnézett rá. Mi van? kérdezte az egyik. Mit keres maga ide fent? Menjen vissza a helyére. Had nagy rangjelzése volt. Figyeljenek rám mondta Byron. A hipermeghajtást rövidre zárták. Meg kell javítani. Vár csak! – szólalt meg a másik. – Én ezt az embert már láttam. – Ő az egyik fogoly. – Kapd ellenszik. Azzal felugrott és kirobogott a másik ajtón. Byron megkerülte az asztalt meg a számítógépet, megragadta a másik embert a zubbonya övénél fogva, és visszanyomta. – Úgy van! – mondta. – Az egyik fogoly vagyok. Váj de Byron. De amit mondtam, az igaz. A hiperatommotorokban rövid zárlat van. Ellenőriztesse őket, ha nem hisz nekem. A hadnagy ekkor eszmélt rá, hogy egy ideg néz szembe. Óvatosan mondta, azt nem lehet szír, csak a szolgálatos tiszt vagy a biztos parancsára. Ez azt jelenteni, hogy módosítani kellene az ugrásra vonatkozó számításokat, ez pedig több órás késlekedést okozna. Akkor szerezze meg az engedélyt, értesítse a biztost. Használhatom a kommunikátort? Siessen! A hadnagy karja elindult a kommunikátor kifelé szélesedő mikrofon tölcsére felé, majd félúton keményen lecsapott az asztal szélén sorakozó gombokra. Harangok kondultak meg a hajó minden zugában. Byron bottya késve érkezett. Lesújtott a hadnagy csuklójára, az elkapta, rögtön köréje kulcsolta a másik markát és felnyögött de akkor már fent harsogott a figyelmeztető jelzés. Minden ajtónyíláson keresztül őrök szágúdoztak fel a balkonra. Byron kivágódott a vezérlőből, gyorsan körülnézett, majd felugrott a korlátra. Odalent behajlított térdelért földet, s rögtön odébb is gurult. Idekezett nagyon gyorsan mozogni, hogy ne nyújtson könnyű célpontot még hallotta a füle mellett mögött tűpuska lövedéket, aztán sikerült fedezékbe bújnia az egyik gép mögött. És most ott kuporgott az egyik zúgban. Éles fájdalom hasogatott a jobb lábában. Itt, a törzs közelében nagy volt a gravitáció, és az ugrás elég magasról indult. Csúnyán megrándította a térdét. Ez azt jelentette, hogy a vadászat véget ért. – Ne lőjenek! – kiáltotta. – Fegyvertelen vagyok! – Előbb a botot, aztán az őrtől elvett korbácsot dobta ki a gépterem közepe felé. Most ott hevertek tehetetlenül, mindenki szeme láttára. – jöttem, hogy figyelmeztessem magukat. A hiperatom motorok meghajtásában rövid zárlat van. Az ugrás mindannyiunk számára a halált jelenteni. Nem kérek más, csak hogy vizsgálják meg a motorokat. Ha nincs igazam, talán veszíthetnek néhány órát. De ha igazam van, akkor megmentik az életüket. – Menjenek le és kapják el! – kiáltotta valaki. – Inkább veszni hagyják az életüket, mint hogy rám hallgassanak? – kiáltotta Bájron. Hallotta a meg annyi láb lépteinek óvatos neszezését, és hátrébb húzódott. Aztán felülről hallott valamit. Egy katona csúszott feléje a gépen, úgy ölelve annak meleg felületét, mintha a mennyasszonya volna. Bájron várt, ha kell, a karját is tudja használni. És akkor természetellenes harsánsággal megszólalt fönt egy hang, és betöltötte a hatalmas terem minden sarkát. – Mindenki menjen vissza a helyére! Ugrásra való felkészülést leállítani! Ellenőrizzék a hipermeghajtást! Aratab beszélt a hangszóróból, és megjött a következő parancs is. – Vezessék hozzám a fiatal embert! Byron hagyta, hogy elfogják. Két oldalán két-két katona kísérte, s úgy fogták, mintha attól félnének, hogy mindjárt felrobban. A fiú megpróbált természetesen lépkedni, de kegyetlenül sántított. Aratap úgy volt öltözve, mint aki társaságba készül, de a szeme mást mutatott. Homályosan kémlelte a világot, szembogara sehogy sem tudott a célpontra állni. Byron arra gondolt, nem visele kontaktlencsét ez az ember. – Jó nagy felfordulást rendezett felel, mondta Aratap. – Meg kellett menteni a hajót, küldje el ezeket az őröket, amíg a motorokat vizsgálják, nem szándékozom semmit sem tenni. – Már nem maradnak itt sokáig, csak amíg hét nem kapok a mérnökeimtől. Néma várakozással töltötték a vánszorgó perceket, majd végre felvillant a vörös fény, a mérnökök szobája feliratot viselő homályos üvegablak fölött. Tömören, sietősen jött a válasz. A C-soron lévő hiperatommotorokban teljes a rövid zárlat. A javítás megkezdődött. Számolják át az ugrást, hat órával későbbre, felelte Aratap, majd Byron felé fordulva hűvösen megjegyezte. Igaza volt. Intett. Az őrök tisztelektek, sarkon fordultak, majd sorban egyik a másik után elhagyták a szobát. A részleteket legyen szíves, szólt Aratap. Hiriel Gibret, mi alatt a gépteremben tartózkodott, arra gondolt, hogy jó ötlet lenne egy rövid zárlat, de ez az ember nem felelős a tetteiért, nem szabad megbüntetnie. Aratap bólintott. Már évek óta nem tartottuk őt felelősnek a tetteiért, az eseményeknek ez a része tehát csak kettünkre tartozik. Az azonban felkeltette az érdeklődésemet, sőt a kíváncsiságomat, hogy ön nem hagyta a hajót megsemmisülni. Csak nem fél a haláltól, ha jó ügyet szolgál vele? Nincs ügy, felelte Byron. Nincs lázadó világ. Már mondtam magának, most csak megismétlem. Lingen volt a lázadás központja, de az ellenőrzés alatt tartották. Engem csak az érdekelt, hogy hogyan ölték meg az apámat. Lady Artemisia pedig meg akart szabadulni egy nem kívánt házasságtól. Ami Jirbrettet illeti, ő őrült. Az országfelelős mégis hitte titokzatos világ létezésében, hiszen még a koordinátákat is megadta nekem. Az ő hite egy őrült álmán alapult. Jirbrett húsz évvel ezelőtt álmodott valamit. Az országfelelős pedig kiszámította, hogy az álomvilág helyszínéül öt bolygó jöhet számításba. Merő agyrém az egész! – De van itt valami, ami mégiscsak zavar engem, – mondta Aratap. – Micsoda? – Maga nagyon keményen dolgozik azon, hogy engem meggyőzzön. De mindenre magam is fényt fogok deríteni, mihez végrehajtottuk az ugrást mert nem lehetetlen, hogy kétségbejtő helyzetünkben egyikünk veszélybe sodorja, a másik pedig a bonyolult módszerrel megmenti a hajót, pusztán azért, hogy engem meggyőzzön, fölösleges tovább keresgélnem a lázadó világot. Én úgy okoskodnék, ha valóban van ilyen világ, az ifjú Ferel hagyta volna elpárologni a hajót, hiszen fiatalember, képes lenne meghalni romantikából, ha azt hősi halálnak tekinteni. Mivel az életét is kockára tette, hogy ezt megakadályozza, Gilbert nyilván őrült, lázadó világ nem létezik. Én tehát minden további kutatást leállítva visszatérek. Túl bonyolult vagyok önnek. Nem, értem magát. És mivel ön megmentette az életünket, megfelelő jutalomban fog részesülni a kán udvarában. Vagyis ezzel megmentette az életét, s ráadásul az ügyet is. Nem, fiatal barátom, nem tudom elhinni azt, ami ilyen kézen fekvő. Mégiscsak megcsináljuk azt az ugrást. Nincs ellenvetésem, mondta Bájron. Ön vonulóan viselkedik, jegyezte meg Arata. Kár, hogy nem közülünk való. Ezt Bóknak szánta, majd így folytatta. Most visszavisszük a cellájába, ahol helyreállítjuk az erőteret. Egyszerű óvintézkedés. Báron bólintott. Az őr, akit Vájron leütött, már nem volt a cellában. A doktor azonban igen. Úgy találták, amint éppen amíg öntudatlan tudatlan fölé hajol. – Nem tért még magához? – kérdezte Aratap. Hangjára a doktor felegyenesedett. – A korbácsütés hatása elmúlt királyi biztos, de ez az ember már nem fiatal, és nagy megrázkodtatáson ment keresztül. – Nem tudom, felépül -e még? – Byron elszörnyedt. A beléhasító fájdalommal mit sem törődve térdre esett, és kinyújtott kezével gyengén megirintette Jill vállát. – Jill! – suttogta, míg nyugtalanul nézte a fakó nyírkos arcot. – El az útból, jó ember! – mordult rá az orvos, és előhúzta valamelyik belső zsebéből az orvosi felszerelését. – Mi jó, hogy nem törtek el azok az injekciós tűk! – morogta. Gyrbred fölé hajolt, és a szintelen folyadékkal megtöltött tűt mélyen beleszúrta, mire a dugattyú automatikusan elmozdult lefelé. A doktor azután félredobta a tűt, s vártak. Gyrbred szeme megrebbent, majd kinyílt. Még csak bámult, de nem látott. Végül megszólalt, de csak suttogni tudott. Nem látok, Byron, nem látok. Byron közelebb hajolt. – Minden rendben van, Jill. Te csak pihenj! – Nem akarok. – Föl akart tápászkodni. – Mikor ugranak, Byron? – Hamarosan, hamarosan. – Akkor maradj velem. Nem akarok egyedül meghalni. Újjai erőtlenül meggörbültek, aztán elernyedtek. A feje hátrahanyatlott. A doktor odahajolt, aztán föl Későn érkeztünk. Byron szemébe könnyek szöktek. – Ne haragud, Jill, de te nem tudtad, nem értetted. A többiek nem hallották a szavait. Nehéz órák következtek el Byronra. Aratap nem engedte meg, hogy ott legyen a szertartáson, midőn a holttestet eltemették az űrbe. Tudta, hogy valahol a hajón egy atomkemencében elégetik Gilbred testét, majd a hamvait kiszórják az űrbe, s az atomjai attól kezdve örökre elkeverednek a csillagközi anyag vékony foszlányaival. Artemisia és Hírek bizonyára ott vannak. Megérti ke vajon? Megértie a lány, hogy ő csak azt tette, amit tennie kellett. A doktor porc kivonatot fecskendezett bele, hogy minél hamarabb összeforjanak elszakadt inszalagjai. Már alig érzett fájdalmat, de hát az amúgy is csak fizikai fájdalom volt. Nem kellett odafigyelni rá. A már ismert belső zűrzavar jelezte, hogy a hajó ugrott, és a legrosszabb időszak ezután következett. Korábban úgy érezte, helyes az ellenzése. Annak kell lennie. De ha mégis tévedett, ha ezzel bekerültek a lázadás kellős közepébe. A hír pillanatok alatt eljut a tiránra, s a hajóhad. Ő pedig abban a tudatban fog meghalni, hogy megmenthette volna a lázadást. Ehelyett azonban azért halt meg, hogy meghiúsította azt. E sötét gondolatok közepette ismét eszébe jutott a dokumentum. A dokumentum, amelyet egyszer már sikerült megszereznie. Különös volt, ahogy a dokumentum neve hol felvetődött, hol ismét a homályba veszett. Egyszer szóba került, aztán megint elfelejtődött. Eszeveszett buzgalommal kutatták a lázadó világot, de senki nem kereste a titokzatos, eltűnt dokumentumot. Rossz helyre tették volna a hangsúlyt? Hirtelen eszébe ötlött, hogy Aratap egy hajóval képes volt elindulni a lázadó világra. Vajon miben bízott? Szebbbe te egyetlen hajóval egy egész világgal? Az országfelelős azt mondta, a dokumentumnak évekkel korábban nyoma veszett. Kinél van? Lehet, hogy a tirannoknál. A birtokukban lehet a dokumentum, amelynek olyan titka van, amelytől egy hajó elpusztíthat egy egész világot. Ha ez igaz volt, mit számított, hol van a lázadó világ, vagy létezik-e egyáltalán? Eltelt az idő, és egyszer csak belépett Aratap. Byron felállt. Elértük a szóban forgó csillagot, mondta Aratap, Mert valóban van ott egy csillag. Az ország felelős által megadott koordináták helyesek voltak. És? De fölösleges, hogy bolygókat keressünk körülötte. A navigátoraim tájékoztatása szerint a csillag nem egészen egymillió évvel ezelőtt Nova volt. Ha akkor voltak is bolygói, már elpusztultak. Azóta fehér törpelett belőle. Nem lehetnek bolygói. Byron tágra nyílt szemekkel nézett rá. Akkor úgy van, mondta Arata. Nincs lázadó világ.